Tehát akkor elsőnk is neki, a kicsi, kicsi, Little Boat kicsi hajó a következő fejezetünk, 13. fejezet, és a ezt is bele. Ugye repülőn vagyunk Japán felé, én nem emlékszem olyan <gül> sőt, a sőt, helyzetére a hogy ne kell innénk Japánba. Ennek egy nagyon furcsa érzésem van ezzel kapcsolatban, mert azt látni fogjátok mindjárt, ha megérkezünk Japánba, hogy, hogy baromira keveset foglalkozik ám az országban. Tehát amennyire szerelmes Londonba, és amilyen alaposan leírja, Japán képest na, sokkal kevésbé. Tehát olyan, mit hogyha egy ilyen külső helyszín lenne, ha ez mond valakinek valamit, akkor a GTA Vice City-ben, amikor elmész elmész az eredeti GTA városba, aminek csak egy kétház tömbös része van megcsinálva, és csak beparkolsz az autóval, először egy csomó mafiózót, és utána kimész. Körülbelül ennyire van ilyen külső helyszínek. Tudjátok, akkor van ilyen színházban? Hogy, hogy egy ilyen nagyon, nagyon lett, lehetős, tehát Japán lesz ez majd. Tehát nem, nem fog úgy elidőzni a részleteken, mint ahogy a Camp Towni i Kocsmákom. Ugyan itt egyébként, ha már a videójátékot behoztad, akkor nagyon érdemes legalább egy délután eltölteni Sleeping Dogs-ban, ami, uh -huh. és egy millió, helyen, mondtam, de szerelmes vagyok annak a játéknak ebben a megoldásába, ami úgy rajzol egy Hongkong érzésű Hongkongot, hogy uh -huh. eh, amikor csinálták, akkor még nem volt elég erőforrás ahhoz, hogy ez a, ez a város igazán tömött legyen, és csinál legyen emberekkel, de valahogyan ezt így sikerült egy-két olyan tér beemelésével, ahol viszont ott vannak a járók elők megugrani, és eh, úgy tűnnek eh, autentikus helyi tereknek, hogy nagyon kicsiből összenyomja a várost, nagyon átalakítja, euh, mégis tud az embernek olyan érzés lenni, hogy hát itt jártam. És hogy elkezded közelről megvizsgálni, mitől mitől érzed az, hogy hát itt jártam, akkor az, hogy az utcabútorok, a kopások, a táblák, a mindenféle szírszar, tehát az életnek a textúrája, az, az közel százszerzadékosan le van kopintva. Uh -huh. és az, az, hogy az a sugárút, az most balra fordul le vagy jobbra, és és kiloptak-e onnan a tervezők nyolc tömböt, az tulajdonképpen nem érdekes. A másik ilyen nagyon híres kopintás, az a Half-Life 2-nek a városa, ami egy ilyen meg nem nevezett kelet európai város. Igazából összegyűlták sok másik városból. Kilúgoztak bele mindent, ami felismerhető tenne, Igen, nyugati pályaudvarral pontosan. És, és csináltak, egy, csináltak egy helyet. Amennyire. Hát e, e, egy tulajdonképpen mindegy díszlet. És e, e, érdekes, hogy e, messzire vezett, mint díszlet, de hogy például uniformak az utcabútorok, tehát nem kelet-európaiak, hanem bárhol lehetnek a világban, és így tovább. Tehát ugye hátsárk nincs hordó nélkül, és mi hány hordót tartunk a ház körül. Mármint, hogy nálatok például mennyi van a kedben állam három. <gül> <Nagy gül> Nyilvánvaló ugyanis persze a Csernóbis-Rozatán meg azt dicsérték azok, akik akik jártak Kelet-Európába, vagy nehogy Isten van kapcsolat ukrajnával vagy a Szovjetunióval, hogy igen, és az a műanyagvödör az az a műanyagvödör volt, amiben mi is hordtuk a disztónak, ahogy hívják ott, moslékot. Hát ott, ott, ott is az apró munkát azt úgy rakták hát bele, hogy hát azt mondom, hogy, izé, hogy napocskás vagy koronavírusos óvodai kész lett, akkor szóval nem mindenkinek a szem előtt megjelenik ez a klasszikus minta. És, és ennek a helyi megfelelői találták meg, és rakták be azokba a terekbe. Na, viszont térjünk rá a szövegre, főleg azért, mert az első mondaton meg fog állni majdnem egy órára. Ez nem az első mondaton rögtön, hanem ugye a, a, a, a, a kész széke, egy British Airways 747-es szintjén van, egy apró hajóba, amely úgy néz ki, minthogyha egy ilyen keltető lenne egyetlen ilyen egység, amiben folyamatosan tudják őt etetni egy, egy ilyen etetőcsönön keresztül, majd kiszívni a moslékot. Tehát tulajdonképpen úgy érzi magát, mint egy ilyen kaptár van lenne. És ez, Legalább olyan fontos, ez a, hogy ezzel a leírással kezdik, mint az, hogy Japánba megy, meg egész Japán helyzet. Ugyanis emlékeztek arra, hogy milyen, milyen részletességgel volt bemutatva a neuromancerben az utazás, illetve leginkább az, amikor már fönn vannak a, a szabadparton, és ott a hajókban hogyan utaznak. És itt ahhoz képest legalább akkora, vagy még nagyobb részletességgel be van mutatva a repülőnek a belső tere. Tehát ugye ez egy ilyen szuper luxi járat, első osztály ezen a egészen elképesztő gépen. De nekem a Gibson azért nagyon érdekes, mert nagyon sokáig elmajol azon, hogy, hogy ezt az utat leírja, meg azt, Tehát az út, útnak van ugye a cselekménye, mert hogy egy ilyen, hogy mondják azt, főleg egy olyan embernek, mint amilyen én vagyok, mint amilyen ő, aki nem szokott ehhez hozzá, az képest ilyen túlzó mediális lehetőségek vannak már egy ilyen gépen. Tehát, hogy visz a laptopot, és a CD-romat tud nézni, ezek, ezek viszonylag új dolgok. Tehát természetesen ma már benne van minden számít minden ülésben egy tévé, és lehet azt nézni, de, de a mi életünk nem így kezdődött. És az nagyon érdekes, hogy, hogy ennél megáll, és ezt elkezdi ellemezni, sőt még hasonlatokat is hoz rá. És ne felejtsétek el, Ne felejtsétek el, hogy az az a típusú utazás, amit itt leír, az egy ma, ma, ma már archaikus utazásnak tűnik. Tehát az a szupergép, amivel utazik, az a 747-es, az 1970-es bevezetési dolog. És én a repülőgépekben a legjobban azt szeretem, hogy ma is, hogyha felszállsz egy gépre, tök mindent, hogy milyenre, akkor, és beszíjazod magadat, nyilvánvalóan minden már így 50 éves, 50 éves szabvány, de hogy még mindig ott van a legtöbb gépben, a, kar, a karfádon egy kis aruminiumlapocska, ahol a hamutartó lenne. Tehát még ma is úgy gyártják a gépeket, hogy a hamutartónak megvan a helye, csak már kihagyják, mert ott nincs értelme, hogy újra tervezzék emiatt azt a részét a gépnek, mert sokkal drágább, hogy tenni ezt a kis fémlaposkát, pedig már régen nem dohányzók a gépek. Ugyanoda futották ki, ahová én is akartam, hogy a, hogy a 747 az egy viszonylag archaikus technológia. És, és ebben a regényben nem sok ezzel párhuzamos dolog van, a kurtához hasonlítál nagyon, vagy az zx hez de valójában még régebbi. Sőt, hogyha öregíteni akarjuk kicsit, akkor azt mondjuk, hogy az első repülés ennek a típusnak az 69-nek a legelején uh -huh. volt, februárban. Uh -huh. Tehát hamarabb repült 747-es, mint ahogy ember szállt uh -huh. a holdra. Uh -huh. Van egy laza három hónap forja. Uh -huh. És azóta persze nyilván áttervezték egy csomószor, meg még mindent, de ez alapvetően egy egészen másik kornak a terméke. Uh -huh. Nem tudom, hogy, hogy kik tartanak még üzemben tehát azt sem túl gyakori. A lecserélésére tervezett, vagy a meghaladására tervezett 380-asok, azok, A380-as buszok azok hát leginkább szopóvágon vannak, mert kiderült, hogy ekkora rohadt nagy gépeket tulajdonképpen kevesen szeretnének üzemeltetni. És, és modernebb, és kisebb, és hasonló ható távú gépekkel oldják meg inkább a közlekedést amúgy. Aha. Tehát elképzelheti, kert, hogy ennek kert. utódja sincsen. Kert képzeld el, ez nagyon gyorsan rá lehet keresni. Jelenleg 457 darab 747-es van még forgalomban. Tehát ahogy a Puzsér szokta mondani, ízelegessük a számot. 457 darab. Tehát ennyi van még akcióban, amit aktívan flottákban tartanak. Most nyilván nem olvastam vissza a nem olvastam vissza, hogy pontosan mire használják, hogy öltönyöket szállítanak-e benne, amelyek egyébként legnagyobb története, hogy, hogy csártergépet csinál, úgy is, úgy is visznek, vittek tájföldre a 2000-es évek elején, hogy odafelé turistákat vitt, és a, és a raktérben koszos öltönyöket, visszafelé pedig. Mivel ő üresen ment, mert épp nem vitte vissza turistákat, ezért az emberek helyére az öltönyöket aggatták ki, már megtisztítva. E, ami egy egészen elképesztő szellemi árat lehetett. De... <gül> mondom hozzá a másik számot. A38-as, a 38 as 380 asból uh -huh. aminek az első repülése 2005 volt, tehát 10, 10 uh -huh. év alatt uh, látszik megbukni a típus. Uh -huh. Uh -huh. 242 darabot uh, építettek. Uh -huh. Ebből uh -huh. 115 az emirates a tulajdonában van. Durván a fele. Uh -huh. És hogy az Emirates-nél még egyáltalán tovább megyünk, azt Gáspárnak volt a lelete. A, azt a Jordán királyi légitársaság, aminek van a öltöny szállításnál izgalmasabb uh -huh. profilja. Ott ugyanis viszonylag szépen van szabályozva úgy árak, mint szállítható mm. jószágok száma, meg sok minden, meg hogyan szállítunk mm. ilyen jószágot szabályozással is, az, hogy hány sólymot lehet felvinni egy repülőre. És van az a kiegészítő, amit ha lehagytad a mindkét támlát, mert nem az öklöden utazik a sójom, akkor arra ráhelyezve azon tud ülni biztonsággal a madár. Uh -huh. ez, ez a a mondat, amit idén hallottam. Ugyanide csatlakoznék azzal, hogy egy meg nem nevezett vidéki kisvárosban vagy faluban, amit mégis megnevezem Érsekvadkertnek hívnak, van egy tulajdonképpen TS, és ez a TS, ez volt szerencsében agrármérnökökkel beszélgetni, ez időnként, időnként juhokat szállít, ez egészen addig mentem amíg a malév véteszett, és utána egy kicsit másmilyen volt, de kevésbé szállították, mert ott már teherautóval csinálták, még az, hogy juhokat szállít Izraelbe. Ami úgy néz ki, hogy megérkezik több teherautó és egy autó, az autóból rabik szállnak ki, akik felügyelik azt, hogy hogyan töltik bele a teherautókba a juhokat, meg a, nem csak juhokat szállítanak, hanem borút is. Lehet, csak borju volt végül, nem emlékszem, a lényeg az, hogy valamilyen négylábú állatot beleszállítanak, majd elmennek Felihegyre ezekkel a jószágokkal, ahol egy repülőgébe töltik be őket, amit szintén rabik felügyelnek. Ez nagyon fontos, hogy felügyelik. Igen, ez kóserterülés, pontosan, ugyanis a kóser vágásnak van egy szabálya. Ez a szabály pedig az, hogyha az állat sír, amikor a vágóhidra viszik, akkor azt a állatot nem szabad levágni. És azért szeretnék különösen a kerti agrármérnökök és emberek ezeket az eseményeket, mert ha sírt egy állat ilyenkor, akkor azt kifizették, kifizették, de nem kérték. Úgyhogy azt odaadták ilyenkor a terülőknek, hogy akkor ők vihetik haza. Úgyhogy ez nem csak jó pénz volt, de rengeteg plusz hús is. <gül> de most az van, hogy miután a malév megszűnt, utána terautóval vitték ugye ezeket a országokat, és az valamiért a rabiknak nem felelt meg, úgyhogy ide a országokat a vitték. <gül> mert ott viszont megfelelt, mert a halálnak is megfelel, mint a kósernak. Ez, ez az egyik a vidéki pillanatom volt, amikor ezt a csöldetet meséltettek. De nem múlja felül a sajmokat. Tehát, hogy hihetetlen <gül> Na, de hogy visszatérjük egy picit a könyvre, azért érdekes ezt az egészet megemlíteni, mert a kedves mester intézette volna azzal az egészet, hogy felszállnak, és utána a következő fejezet az úgy folytatódik, hogy a Narita repülőtérről kijönnek. Nem, ő megállt, és a repülőgépet választotta a következő színpadul, és, és elkezd azon lamentálni, hogy ezek tulajdonképpen micsodák, meg milyen a gép felépítése. És ez, ez a gép, ez igazából most, hogy kimondom, kezdem érezni, hogy szinte egy ilyen hasonlata annak, hogy, hogy milyen a cyberbank ma. Tehát, hogy amíg a neuromonszerben egy ismeretlen időpontban űrhajóval közlekedtek szinte mindehova, addig most egy a megírás pillanatában is 30 éves géppel mennek, amit aztán nagyon gyorsan átváltoztat egy ilyen szuper űrhajó szerűségé. Ugye azt írja, hogy E, hogy, tehát e, képes leírni a, e, úgy a gépet, hogyha tényleg egy, egy ilyen e, e, általunk nem ismert űrhajóban lennénk. És e, a Gibsonben ez csodálatos, e, hogy, e, hogy úgy írja le a mindennapi brown keneer mint mintha az a jövőnkben jött eszköz lenne, ami csak keveset adatik meg. Ugyan itt persze az az űrhajó, amivel... E amivel ők mentek a Neurománcba, az pedig úgy van leírva, mint hát vontató, tehát vagy mint egy vagy, de sokkal oga, erősebb oga. volt benne nekem egyébként a, a k-európai, balkáni középtávú teherautó. Tehát amikor a, a román gyártmányú, aztán a daf al közösen csinált román, dízel gépjárműbe bemásszol, és ott, hogyha ketten ültök bent, akkor is fejenként két-három szentkép jut mert fontos a biztonságos utazás, és kis szőttes van a váltóboxra terítve, Igen, uh, Igen. és üvölt benne a Manele. Az Igen, majdnem Igen. pont ugyanaz, mint a Márkusz Garvi mondatom, hogy tulajdonképpen ezével uh, macsetével kell vágni a ganjafüstöt, és uh, Igen, valami Igen, teljesen felismeretetlen szól, miközben a pilóta azt mondja, hogy akkor be magad, tesó, oda, és mutatják a szíjak helyére. Az, az a gyönyörű ebben, hogy képzeljétek el, ha lenne a felé légiszállítás is. Tehát, hogy lenne olyan, hogy tulajdonképpen nem a Ryanair vagy a Wiserwinne olcsón, hanem lenne mondjuk ilyen, hogy Erd aki üzemeltetne egy mondjuk egy Murmansk Moszkva, meg egy Budapest-Belgrád járatot. Bocsánat, megjött a sorok beszély közben. Igen. Jó, jó. Tudod, hol volt erre a Stefáni Légi Társaság? Az ötödik elembe, Aha, amikor akkor el. Igen, igen, igen. Az ötödik elem sok szempontból zseniális ebben, ott az, például az a hajó, ami a kínaénak van, és ilyen iszonyatos füstötök át magával, az is zseniális, tehát egy olyan korban, amikor mindenki már ilyen antigraf autókkal megy, akkor ő nyilvánvaló a dízelmotorral tolja még mindig. Igen, tehát ez a Mátusz Gévi vontatónak a megfeleltetése a mi világunkra, az tök nekünk. Valójában a repülésnek végig és mindig volt egy ilyen nagyon biztonságos érzetet keltő rituáléja, ami még a legfurcsább helyeken is, ahol tudjátok, a legfurcsább helyeket azt értem, ahol, ahol nem emeljük fel a szemöldökünket, hogyha azt írják, hogy elzújant egy repülőgép, hát biztos így csinálják. Ebben a sajnos a legszomorúbb és legszörnyűbb, nem tudom, az a 2000-es évek elején volt, amikor ukránok működtették az afrikai légiszállítást, szállítást, azon belül is a személyszállítást is, viszont csak kárgógépekkel, és egyszer felszállt úgy egy ukrán gép, hogy elfejtette bezárni a hátsó, hátsó ajtót, és valami századben kiestek a gépből. A Biroták érek mondva nem fordultak vissza, mert arra gondoltak, hogy esetleg rokonaik lehetnek lent a a most gépből kiesett embereknek, és ők nem szeretnének velük találkozni most. Előbb végre repültek a megfelelő célpontig. Tehát, hogy nagyon, nagyon furcsa ez, de a rituálival, meg az egész világával együtt megmaradt azon a klasszikus, tudjátok, ilyen 70-es évek hirdetések penemhirdetések szintjén névilegnak a repülés. És ugye itt rögtön, rögtön erre Ír is ráír valamit a Gibson, hogy kész, nagyon sebezhetőnek érzi magát, és két okból érzi magát sebezhetőnek. Az egyik, ez annyira, annyira szépen van leírva angolul, hogy nem tudom, hogy a magyar egyáltalán mit kezdett evel, de hogy a fears of ground to air, of skifted CNL moment, ugye a fear of ground to air az a, az a légvédelmi rakéták, ami ugye nagyon sokszor Megtörtént, hogy véletlenül előtek polgár gépet. Ezután a könyv után is történt ilyen, lehet, hogy nem véletlenül, de a nagy ukrán lerövés. És a off-scripted CNN moment, ugye az, a, az ilyen klasszikus doboz, vagy lezuhant a gép, ami. És, és hogy ez a félelem is benne van, és közben azt is mondja, hogy hogy Roffoliát okoz benne a, a logománia. És különösen ezen belül is a Virginnek nek a logomániája, hogyha emlékeztek, nem tudom, emlékszik még valaki Virgin flightra. Én talán egyszer utaztam vele. De hogy ott tényleg minden meg volt rendelve, úgy, ahogy van. Tehát, hogy a, a, a, nem tudom, hogy a Virgin megosztol az valamelyik közük, de hogy a Virgin aztán tényleg mindent az égedett a világban megrendelt magán belül, és az már késztek is sok. Ezt szerintem ma már kevesen tudják például a Gibbon, Hogy mennyire um, Mennyire jelen volt. Én igazából itt, miután elfűzött a környezetem, utána ember a gyönyörű világba érkezik, ami nagyon gyorsan, nagyon tovább rajtunk, ez a CD-ről. CD Bocsánat, a virgin megyed, beszállnék. Uh -huh. Gyanítom, azt mondtad, ellen volták kiangosítva nálam? Uh -huh. hogy, hogy a Virgin-nek az összes, összes létező sütiben ott volt az ujja. Igen, igen, igen. És Én? hogy mondjuk annyi, annyira igen, hogy a Tubular az albumot valószínűleg mindenki ismeri. Uh -huh. Az volt a branson az egyik első ilyen nagy, uh -huh. nagy húzása, hogy megszerezte magának Michael Coldfieldet, és a Virgin-nél jelent meg. Uh -huh. uh, van a. Hát a branson is az rájza, meg van egy ilyen elektromoszenés film, amit a üdvözlőben fogom még egyszer megtalálni. Uh -huh. Itt a kettő nagyon izgalmas, hogy hogyan cipeltek ki a városból ezeket a zenészeket hát valami pajtába kb, vagy uh -huh. legalábbis vidéki menőrbe és uh -huh. ott. Figyeljetek, próbáljátok ingyen, azt uh -huh. valami lesz. Uh -huh. Valamit hozzatok ki belőle. És ez bejött. A, az egészen elképesztő, amit a Bence ír, hogy Virgin Networkről jelentkezett be, azt hiszem, hogy megint egy CyberTank pillanathoz érkeztünk el, amikor egy légitársaság ma már csak a internetprovideretként <gül> vesz részt <a> mondjuk életedben. <gül> Ez... Mondjuk, hogyha olyan légitársaság, amilyen ISP, akkor nem biztos, hogy szeretnék elük, mert egy kalap... <gül> nem mondom micsoda, de... Ja. Uh -huh. <gül> Nézd, igazából a Virgin rail sem uh, dicsérik, ami pedig azt hiszem, uh -huh. hogy talán a dél-londoni uh -huh. uh, helyi vasutat üzemelteti. Uh -huh. De az, ami London környékén vasútból van, az eleve egy ilyen furcsa dolog. Ah, igen, és szóval a Virgin az egy dövidű kiszólás. A megasztórokon, és nem tudtam, hogy van provider ágazata is, de azt tudtam, hogy van tévéje. Nem tudom, még miben lehet benne. Ez lehet, hogy megérek keresést. Hogy a Virginnek mi a jelenlegi jelenlegi fő profilja. A Virgin Aha, Records hát ez... most a Universal Music a azt eladta egyébként. Uh -huh. Fú, van itt minden. Find the Virgin Company. Van egy pár. Uh -huh. Fú, itt minden van. Drónok is vannak, ami tötelezőt. <laughs> Na figyeljetek, ez durva. Figyelj, űrhajó is van, ugye? Vagy legalábbis ígérik, hogy lesz a Virgin Igen. Galactic. Virgin Galactic, pont azt nézem. Uh, hú, a minden itt, mi itt? A kórházuk is van. Hotelek. ami érdekes a csávóban is... A is uh, Aha, <gül> és nem azért, nem azért vettem meg a, az önéletrejzetet, mert annyira lenyűgözött Richard Branson, hanem annyira, hanem mert uh, van minden januárban egy ilyen újságíró árverés, ami arról szól, hogy amiket a cégek küldjenek ajándékba, azt... Uh, Hát nagyrészt megisszuk akkor, másrészt pedig kalapács alá kerül ezek után, nem ezek előtt. És hosszú volt a sor a pultnál, úgyhogy inkább megvettem két könyvet, amihez járt egy bor is, mint semhogy sorbáljak egy borért. Így lett egy Arnold Schwarzenegger és egy Richard Branson életrajzom. És hogy Branson ahhoz képest, hogy mennyire piszaggazdag és amennyire minden benne van, amellett vannak ilyen finom öngyilkos hajlamai, tehát, hogy ö, volt egy olyan kísérlete a csávónak, ami önmagában, hát nem is cyberpunk hősé, de legalábbis ö, furcsa gazdag emberé teszi, hogy ö, hát mi lenne, hogyha egy hőlékbalonnak körberepülnénk a földet. Ilyet, már leírtak százak éve, fussunk neki. Ö, majdnem megfulladtak az írpartoknál, uh -huh. és úgy kellett kiráncigány teljes bandát a, az egyébként űrkapszula jellegűvizé hőlékbalomból. Uh -huh. Egyszer el tudnám képzelni még így regényben. Uh -huh. Én közben, e, ha belementek abban a linkbe, amit küldtem a Virgin Per Company, akkor az elképesztően sok logó lesz, bárba belekikeltem, e, szerencséjátékban, bankban és hiperlóban is utaznak. E, egészen, na ez ez, ez a <szerű> zajbassó szerű, furcsa képződmény, e, egészen egészen döbbenet. Hogy, hogy valami, ami eredetileg egy, egy repülőgéptársaság volt, az hova jutott, vagy hova nem. Nem mélyedtem el a történetünkben ennyire, de, de bolyzasztó jó találat. Azon csodálkozunk ezek után, hogy a csávónak van egy saját szigete. Aha, igen, igen, a Virgin Island? A Necker island hívják. <gül> Bár a legutoljára bedobta fedezetként, amikor a Virgin Atlantic éppen csődbe akart menni, jó, ha bedől, akkor vigyétek a szigetemet is, legyetek boldogok. De nem egy rossz darab, egy 30 hektáros aprócska sziget. Aha. Igen, szép. A British Virgin Islandnél természetesen. Igen, igen, igen, igen. Na szóval a köző, következő át átkerülünk a FFF-nek a t d amit így kereshető ezáltal. Na most uh, AMARC -A CD-ROM. Igen? Ez önmagában uh, nagyon Cyberpunk. AMARC cd romot, egyébként tudok mutatni, ez pont van itt a múltkor pa pakoltam a fiókomban, nem, bocsánat, ez egy HP márkájú, 52-szeresen írható Articius matricás CD-ROM. Nem tudom, hogy mivel fogom megírni, mert az én már nincsen egyikben sem, de, de majd kölcsön kérem az öcsémért. Nekem uh, sincs Ugyanígy azok a rendkívül olcsó DVD-k is, amire annó úgy gondoltam, hogy fontos filmeket mentettem ki, azok is lassan olvasatlaná válnak. Aha. A, e, ugye erre azt szoktam mondani, hogy egy egészen, e, egészen e, drámai utazás, hogyha elmész valakihez vendégségbe, a következő gyűjteményeket látni időben visszafelé haladva. Blu-ray, általában kicsik. Akkor a következő DVD gyűjtemény, esetleg DVD-i játékgyűjtemény, akkor a következő az a a gyűjtemény, és legvégül jön a kazette gyűjtemény. Olyan eszközt, nem tudom, egyetlen gyártanak el, ami ezek közül bárméket lehet. Én a... pont, most, pont most próbálok szerezni egy VHS lejátszót, mert uh -huh. ott van a garázsban, van egy csomó VHS kazetta járrakva, és tulajdonképpen meg kéne nézni azokat a filmeket azokkal a szinkronokkal, azokkal a reklámokkal, Ah, ahol a egy zsinagóga van, és a zsinagóga oldalában van az életfája, és ott elindulszunk utcámbes felé. A Cyberpunk mindenes bolt. Igen, a Cyberpunk mindenes bolt ott van, mindjárt megmondom melyik utcában. A bolt sajnos bezárt, viszont most elmondom a történeteit. A mindjárt mondom melyik utca az. Azt mondja, hogy a Rumbach utca. A Rumbach utca, ahol... E, mindjárt megmondom a szám, mert oda tekerek a kis emberkével. Ez nem talált. Szolino kávéba estem bele, de én nem akarok. Aha. Na, hogy is erre. Romba a sebesség utca elején van egy, most Tom látszik, és fó Shop nevű valami. Ottal most a Solinfo Shop van, ott korábban egy PC-bontó foglalt helyett. Tehát, ha ránéztek a feature, akkor ez a Lumbach Sebesti látom. Szóval itt volt egy PC-bontó, ami nekem a kedvenc pc volt, nagyon sokat jártam oda, az képest, e, és e, általában ott javítottam a gépeimet, vagy vettem kis kiegészítőket, A bácsi, aki a hárman voltak ott állandóan, volt egy öreg, öreg és elég excentrikus bácsi, akit egy valamivel lehetett borzasztóan nagy lázba hozni, nem ez tükkel. Volt egy ilyen nagy rasszterembe, több ezerféle nem ez tartott, és nem ez valószínűleg szakértője volt, nem beszélgettem erről sohasem, és mindenkit lenézett, akivel erről nem lehet beszélgetni. Mindig volt egy fiatal srác aki a gépeket szerelte, és volt a főnök úr. Főnök úr egy ilyen 55 körüli férfi volt, aki mindenre kicsit ilyen nézett, és klasszikus orgaztaként minden, mindenre nagyon keveset akart adni, viszont nem is adta drágán cserébe. Az egész hely úgy volt felépítve, hogy valamit egyszer deraktak valahova, akkor az ott maradt, tehát ilyen klasszikus hackerspace, vagy ilyen hacker tanya. szinte semmi világítás nem volt benne, és nem volt ritka, hogy mondjuk nyolcszorosan írható CD-romokat találj, mert ugye semmit nem pakoltak el, és csak így folyamatosan halmozódott a szemét. Egyszer rámutattam egy videó magnóra, tehát amit most keresel, amire kézzel egy papír volt erősítve, amire kézzel rá volt írva, vagy ezer, 1000, tehát 1 Amire megkérdeztem, hogy ez azért az forint, ként mennem működik? Amire annyit válaszolt csak a mindent lefitkáló főnök, hogy annyit nem ér a cucc, hogy kipróbáljuk, hogy működik-e, hogy ezres élet ér. Szerintem a öreg már nem csinálja, amikor betettél egy inkább, ja, az a két török. Na, a két török is mindjárt jön, de hogy öregben nem csinálja helyett, viszont egy borzasztó fontos történet van hozzájuk. Én akkor egy fogászaton dolgoztam, nem messze a és éppen műtétben, altatásban volt egy ember, amikor, és úgy műtették a száját, amikor az előttünk lévő utcában egy markoló kiforgatta az erősármó vezetéket és elment, a, elment az áram az egész megedetben. És hát műtét közben ugye a légegesztetőgép megy akuról, se nagyon sokáig, viszont fény nélkül nem tudják fölébreztetni se szellemcsétlent, mert nem látták, mit csinálnak. Hát még a sebeket bezárni mondjuk. És mobiltelefonnal próbáltak világítani, amkor, amikor még okostelefon nem annyira volt, tehát tudjátok, ilyen Nokia 50-esekkel próbáltak világítani, az ügyvezető a kezembe nyomott 40 ezer forintot, és azt mondta, hogy én jobbra, te vanra, és az első lámpát, vagy bármit akus cuccot, szerezzük be, és rohannyunk vissza. Egy Egyben ebben a bontóba rohantam, berobbantam az ajtón, akkor ott már többen álltak zseblámpája sorba, de azt mondtam, hogy műtét közben van egy beteg, és ott sem ment az áram, most azonnal adjatok valamit. Amire kipattant a mindent lefikmáló, ilyen cinikus, öregfaszit, szó szóval szerint kipattant a kút mögül, és azt mondta, most azonnal lehúzni a a, a, a szervert a szünetmentesről, Kezemben nyomtak egy 20 kg színetmentes, és itt még két lámpát is ott helyben ráraktuk, gyakorlatilag világítva el tudtam venni a, a voltig, a, a volttól a, a fogászatig, és én nekiíromottam egy nagy igyás szatyorba, hogy visszaérjek, és akkor utána reflektorokat felállítottuk a szünetmentesre, és, és be tudták fejezni a műtétet. Utána szaladtak zseblámpákkal, csak olyan gyorsan mentek, hogy már nem találtak meg. <gül> Na, a lényeg az, hogy a beteg megmenekült, és én már másnap úgy mentem vissza, hogy figyeljetek, fiúk, itt van nálam ez a 40-es, ebből biztos, hogy az a nyomorult e, e, széletmentes, akkor már ezt meg is hagynánk magunknál. Hát lesz még ilyen. Azt mondták, persze, ötös a tiéd. És leszúrtam az ötöt, és, és írtak egy számlát róla. És mondom, hogy a főnök milyen gyorsan pattant, amikor én mondtam, hogy műtét van. Amire azt mondja be, azt hogy a főnök, pont nem volt ott. Hát persze a főnök sebész Hát ez itt megállt egy pillanatra minden, mert hogy a főnök az kórház nélküli sebész aki ügyeleteket vállal csak, nappal a boltban rágja a gyufát, vagy nem tudom, mi volt állandóan a szájában, és lefitymálja a különböző hadvereket, este megy és műti az embereket, akiket behoztak valamilyen balesetből. Hátul a, izé, a bolt hátsó részében műtene, akkor ez még a cyberpunk lenne, de így is, tehát konkrét fekete klinika. Igen. Igen. Ez a hely sajnos megszűnt, Budapest egyik legjobb pontja volt. Tényleg. tehát... Na eh... én a két törököt azért dobtam be, mert az három utcában van fejebb, mind a kettő a te bontód, az már akkor meg volt szűnve, amikor én ott dolgoztam a zsinágó mellett. Igen. És utána dolgoztam a Veselényi utcában, ahol a két török. Hát a második szomszédunk volt. Az egyik szomszédunk igen, az igen. volt. Aurora nevű, nem utópia nevű, csodálatos... Okay, ott kezdtük, ott kezdtük a... Uh, volt, csodálatos kocsma volt, ahol Snake Pliskin volt felfújva a falra, és egy kalóz volt a szakács, Zoli. Uh -huh. uh, és a többi ember sem volt kevésbé extra. A két török az pedig hát két kézfogással alá lakott, és hozzájuk jártam át mindig, amikor kellett valami, mert hogyha a céggel akarom beszereztetni, akkor... Uh, 5 levél és két hónap, hogyha én megveszem azt az USB kábelt 500 forintért, akkor nem idegeskedek két hónapot, hogy miért nem hozták még a rohadt kábelt. A két török az pont ezt a feelinget hozza. A minden egymáson, hogyha HP szerverbe kell kis csavar, akkor azt is elő fognak bányászni valóban egy neked, és mondanak rá egy 10 forintos árat. Zárás után az idősebb törököt még meg lehet találni a szomszéd kocsmában időnként, ahol gitározik. Countrydalokat ad elő, ez fontos? Igen. Igen, ez a kopasz bácsi egyébként ott a lendszkrollozódó képek között, a Countrydal énekléshez felvezi ábolykalapot, kalapot, és uh -huh. nem látszik rosszul, sőt. Uh -huh. Sőt, jól játszik. Még annyit erről a bontorról, hogy azt hiszem, hogy Attilát is elvittem oda, de ebben nem örök, mert teljesen biztos. Lehet, hogy má valamelyik másik szakaromat. De a következő történt, néha bementem oda, hogy kifújassam a gépből a és volt, hogy bementem, és így ránéz a szaki, tehát a fiatal szaki, ránéz a gépemre, megfordítja, ebben nagyon gyenge csavarok vannak, kicserélem neked. Kicserélem a csavarokat, visszaadja a gépet, egy negyed órát szöszöl vele, és kérdezem, hogy mennyivel tartozom. Ezért sem mennyivel. Egy sör, ha esetleg. Hát vittem nekik egy kartonnak. De hogy, de hogy ilyen volt a hely mindig is, egészen elképesztő, tehát egy ilyen, 5000 forint kategóriáig gyakorlatilag bármilyen meg tudtál venni. E, ami e, tehát ilyen kiherelt videókat, e, tehát még működő dolgokat, e, e, használt gépeket, e, és hát leginkább lemezjátékokat. Azt mondjuk neked szerintem már meséltem, amikor találtam egy hobbit párt. Igen, igen, igen, igen, három igen. utcával lejjebb, aki kifizető szervész üzemeltetnek egyébként és tévét szerelnek, és mindent, amit forrasztópákával még lehet javítani. Uh -huh. e, Apunnak az a fajta szeme van, ami bele van gyógyulva a lupe kb, és úgy kell kifeszegetni. Mm. Uh, anyu uh, bombadíltam a felesége, plusz három karton uh, szigorúan mentolos, vékony cigaretta. Szerintem még most is a szívebár, már betiltották az egész EU-ban. És ezek ketten a elműködték ezt a cuccot, attól javítani ott hogy javítani való dolgok vannak egymáson, szép rendben tudják, hogy ki mikor, miért fog jönni. Uh, Igazából ezek a, azok a helyek, amitől valami környéknek lelke van. Igen, pontosan. Pontosan, nekem a Boráros téren volt egy hifi eh, javító, eh, ami talán Marvinnak mond valamit, de a Sörés Zsolt nevű haverom, aki ilyen nagy zajzenész, volt a tereményeit javítani, és ott egy ilyen 40 körülű fickó bármiből hangot tudott csinálni, ami, ami elekszemes árammal, árammal működött, egy ilyen hifi eh, hi hívő -hi -hi volt, de neki is elköltözött a boltosányos, fogalom sincs ott Nem vagyok Errütesz. ebben a műfajban. Előtt eszembe Péter, ha esetleg valamikor pénzhez jutnak is műhelyetek. Uh -huh. uh, és vennétek ilyet, bedobtam a linket, szóljál már. Uh -huh. Tehát ez a, a bolondság gyermekeknek kategóriás... Moduláris szintetizátorok, teenage engineering-től. Vannak kisebb topgépjeik, még ilyenek is. E, igazából bünteti valahogy drága mindegyik. Hát ez durva, 600 dollár. De. De, de iszonyatosan szép dolog. Ó, oh, és van kábeles. Ez, ez nagyon tetszik. Hát, na jó, menjünk tovább, mert a büdös nem jutunk ki ebből a mondatból se. Aha. Ja, ez nagyon tetszik. Uh, és azért hogy megokatálljuk a c nem meg a kereshető fórumnál, mert el nem tudom képzelni azt, hogy milyen fórumotól az, biztos volt ilyen, tehát hogy uh -huh. adatbázis helyet HTML-be uh -huh. ír rögtön, uh -huh. és ezért nem kereshető. Nincsen Google uh -huh. már van? 2004-ben vagyunk, Google én már van. van? Szerintem a Gibson nem tudja, hogy működnek ezek. Ennyi. Vagy, vagy lehet, hogy tényleg... Az, hogy valaminek a Google a keresője, vagy mindennek a Google a keresője, az mondjuk egy modern dolog. Régen egyes oldalakon belül volt kereső. Hát <is>. <há> tényleg volt, hogyha a Google-ről az oldalon belül. <há> mi <Milyen> volt az. <há> még, mi, még mindig nem árt időnként. <há> De hogy az, hogy összeraktak egy adatbázist, tehát hogy van egy korpuszuk a, a fórumról, az, az nagyon idegen, nagyon nem most. Pláne, hogy ezt cd -romon adja oda, még csak nem is pendrive-on. Ú, uh, ez meg kell állnunk egy pillanatra. Mondjad, mondjad. Én? Igen, mondjad tovább. Ja, igen, igen, igen. És ja, meg nem, nem külső vinyúl. Tehát, hogy hihetetlen módon le van ragadva ez a szervezet ahhoz képest, ami a rendelkezésére áll. Aha. Nagyon érdekes, mert Bigend Bigend egy pendrive ember kéne, hogy legyen. Igen. Vagy, azon a gépen, vagy... amit kap, azon valószínűleg van USB, mint 99-2000 óta minden mekintosan. Miért nem? És... Meg Gibson nem itt tart azért. Azért, mert ez egy könyv, igen. Big tehát... End <laughs> nem, nem, nem létezik, Gibson létezik. Meg Gibson ad, ad... nem ismeri ezt a technológiát. Ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy nem került a kezébe. Ő, ő azért egy váltas arc volt. 2001-ben vagyunk. Kapsz egy 64 megás pendrive-ot, vagy egy 650 megás vagy 200 megás cd Ez szerintem ennyi. Igen. igen De igen. Egy, egy fórum tartalmáról beszélünk. Képek egyébként a fórumban. 30, -ja, 30 <gül> megállatot múlt van. Múltipélyás fórum. Uh, igen. Valószínűleg vannak screenshotok, valószínűleg van pár, pár videó, lehet, hogy több A, a videót videó, biztos nem mágyazol be ekkor. Ez, ez... Ne felejtsétek el, hogy akkor még úgy csatoltunk a forumhoz képet, hogy oda volt írva, hogy maximum 1 megabyte lehet a kép, és nem konvertált semmi semmit sehova, hanem neked kellett lebuttani a képet, írsz ba vagy mit tudom, hogy hogy fel tud tenni. Volt ilyen is basszus az életünkben. Az egyébként tényesen jó, hogy felhívtátok a figyelmet, hogy hogy azelőtt vagyunk, hogy a tárhely olcsó lett volna. Igen, igen. Még még a CF kártyára, meg a CF kártya MicroDrive és az 320 megavolt. Igen. Nézzük, mi van kéznél. Igen. Ittlemez van például, ami egy ilyen. Végbe, a szülemezem nincsen, 100 megavolt. Vékony bele volt a technológiai fejlődésnek, vagy mi végbele, nem végbele, hogy az a bele. Tehát azt tényleg senki nem használta. Ha belegondoltuk, hogy most egy, egy átlagos dogfile nem férne föl egy 1-4-es Hát azt tudom, igen. igen. Nos, Jó, ha csak, nem találtam. Ha csak text, akkor akkor még van esélye. 1 GB-os mini SD. Aha. A micro SD előtti formátum. Valahol XD kártyán még mintha lenne. Igen, 16 mb XD XD Fujifilm kártya. Aha. Mutasd! Ez Rögtön, csak ki kell bontani. Aha. Ő az. Aha, nagyon jó. Igen. És valahol van, van egyébként CFM is elrakva. Annál is inkább, mert uh, volt olyan zenehallgatásra négy óráig használható HPPDM. Uh -huh. uh, jó, gyerekkorában kompakt, journal kompak kompak volt, csak újra van. rajzolták a dizájnját. Amiben vagy beleraktál egy 32 megabálytas CF kártyát, esetleg 64 eset ha búzsúly voltál. Uh -huh akkor alkalmas volt arra, hogy tárolja rajta dolgokat, vagy pedig ezt kicserélheted akár futában is, és bejátszottál egy csucsot, amiből kiállt még egy kis kék valami, és bluetooth kb egyen lehetett kommunikálni dolgokkal, tehát Sony Ericsson, mizé, mobiltelefonnal. Olyan megint csak van kéznél. Na, tele van a szemétel az asztalom. Akkor most egy kicsit utazni fogunk. A egyik korábbi munkadomhoz megyünk utazásunkban. A 2000-es évek környékén, összebarátkoztam egy csapattal, könnyen lehet, hogy néhányan személyesen is meglátogattatok ez irányú tevékenységemben, ami a Paul Linde utcában egy galéria volt, amit Artpoolnak hívnak, ami valójában a Niszteles van, és egy könyvtár, vagy hát egy archívum, az úgynevezett NetArt-nak archívuma. Ennek kevés közö van az internethez, vagy kevesebb, mint elsőre gondolnátok, ez ilyen levelezésen alapuló művészet, ami egy nagyon furcsa dolog, és vannak nagyon jó gegjei, és árpulnak hívják a helyet, nem tudom, hogy kihallott róla eddig. Mit és szem ugye, voltam ott interjúzni. Igen, az eddig, eddig alkalmazott én voltam ennek a helynek, és két őrült Zenit csinálja, akik tényleg csilei művészektől töltenek, igen, gyűjtenek mérművészetet, meg mit tudom én, és ilyen akkurátusan teszik bele, tudjátok, ezekbe a leféltári gyűjtőkbe, viszont a weboldaluk az borzasztóan tanulságos, és inélcített eszembe, ha rámentek a weboldalra, akkor eleve ez a furcsos roboszkóp, hogyha <gül> mozgatjátok az egeret, és hogyha bementek akár a magyar nyelvűbe, és oda mentek a keresők, az egész weboldal azt hiszem, hogy talán 94-ben jött létre, és azóta ugyanaz. Viszont folyamatosan töltik föl adattal, nagyon hasonló, tudjátok a Bird of Rose-hoz, amit tegnap kerestünk, ha ilyen Geocytics helyekhez A keresőknél az Adpool és web mentek, akkor itt láthatjátok, az egyik legelőször implementált, egy 92 óta van beszalás. implementált Google keresőt oldalon belül. Ők voltak az elsők, erre nagyon büszkék voltak Magyarországon. Ők voltak az elsők, akik csináltak. Azt szeretem az ilyen oldalakban egyébként, hogy hogy tele van mindenféle csodával, és ezek azok a helyek, a szövegek meghalni járnak egyébként. Igen, igen, igen. Soha senki nem fogja megtalálni, ha csak nem direktve ezt keresi. Ha ezt, akkor, rá, akkor rábukkan örül akármi, de hogy ennek a, a spontán megtalálási esélye nagyjából nulla. Aha. A utolsó munka, amit nekik végeztem, az az volt, hogy megírtam a Wikipédia szóttéküket, amit jó alaposan megírtam, egy hetembe került, mire mindent belehivatkoztam, megcsináltam, helyre rendeztem, majd feltöltöttem, és rá egy 20 perc az egészet törölték, mert hogy, mert hogy nincs külső referencia rá a világról. Jó, a wikipédiásnak közismerten nincsen lelkük. Ellenben Gáspár, itten vagy-e. Segít, ha bekapcsolod a mikrofonodat. Valóban segít. Na, uh, a Disney Alpha-t elmeséled? Miért én el, ha te ugyanilyen jól tudod? A, Mert te csináltad meg a munkának a lényegi részét. Ahol a lényegi rész az az volt, hogy beletömtem egy emulátorba, majd elfelejtettem. Az ott is az alszalomon van a, a kibontott mapája. Diszihon Alpha egy 90-es évek elejé hypercard stack, a, ami Diszihon generál Uh, egy el, el, eléggé bonyolult szabályrendszer alapján. Uh -huh. uh, uh -huh. Nem tudom, Ádám, hova akartál ezt kihozni. Uh, oda, hogy a csodálatos Artpool az ott tart párhuzamot ezzel, hogy a Disztihon alfa az a következőképpen nézett ki publikációként. Volt egy kötet, amiben a 100 darab legjobban sikerült legenerált distihont helyezte el, Pap Tibor, uh, költő, akivel találkoztunk uh, egyébként Garzsal, és, uh, és megmutogatta a késői műveit. A késői művei, művei azok már céljáromnak készültek, és abban is volt csöcsösnő, mert egy rendes minden ember a csöcsösnőt, hiszen megteheti. Uh, és tartozott még ehhez egy uh, háromfeles floppy. Ami egy fejlett technológia, mert uh, a... Replika folyóirathoz egy időben nagy flopítattak. Uh -huh. Ilyen is van valahol a polcomon, az konkrétan elolvasatlan. Valahol talán még van drive-om, de lehet, hogy kidobtam. Uh -huh. Mindenesetre művészet azelőtt, hogy át tudtuk volna adni valahogy a digitális adatokat. Nagyon szép, a Disney alpha nak a Vines verziója fent van a Meken. Uh -huh. Ez, amit gazsösszerakott. Ah, uh -huh. Igen, és amit beraktam, ez be lehet röffenteni. Önmagában időutazás, mint ahogy az ArtPool is önmagában időutazás. Uh -huh. És a, a nagy kérdés, hogy az, amit mondjuk Gaz megcsinált ezzel az utccal, uh -huh. azt a más ilyen netművészeti, művészeti, meg más, hát tulajdonképpen technológiát használó művészeti dolgok, ki fogja megcsinálni? Uh -huh. Tudod, amikor kirohad a képcsöves tévé, majd az installációból, akkor mi van? Uh -huh. Igen, igen. Pontosan, tehát e, e, ezt a múltkor itt beszéltük, vagy külön a tv -budhát? Szerintem külön. Külön. külön. külön, igen. Hogy, hogy ugye a Nemcsúmpáknak van a buthája az nem tudom megvan-e mindenkinek. Keresem. Hozod egy képet róla. És hogy nagyon félrement a virág, mert hogy ragaszkodnak az a tévéhez, ami az eredetiben volt. Tehát ugye, ha rákat a képre, akkor elég egyértelmű, hogy ez miről szól. Egy butaszobor nézi önmagát, egy kamera, és egy televízió kell hozzá, meg abut haszából természetesen. És e, e, ezt a műtárpiac úgy tártja számon, hogy a televízió és a kamera ugyanúgy e, funkcionálisan ellemi része, tehát nem funkcionálisan, hanem ellemi része a műtárnak. Tehát nem lehet másik kamerát és másik tévétbe tenni. E, ami, ami nagyon mellé megy, mert valójában ez nem erről szól. Tehát itt nem az a lényeg, hogy, <laughs> hogy, hogy az a bizonyos tévé legyen az a képcsővel, hanem az, hogy a saját képét nézze, akár a legújabb iPhone-os uh, Ugye a formalinba eltett cápában egyszer már cserélték a cápát. Uh -huh. <gül> Mert, mint kiderült, az első eljárás nem sikerült tökéletesen, ezért hát a cápa feloszlott, uh -huh. <gül> mint a EGT. Uh -huh. De hogy ott is akkor ez belefért, és azt hiszem, hogy a művész az az vállalat és némi garanciát, hogy esetleg, hogyha még egyszer tönkre a cápa, akkor, akkor ismét pótlásra kerül. Na, és hát, ha menjünk tovább a szövegben, mert ez egy fantasztikus megálló volt ez a nem kereshető fórum és a CD-ROM, innen jutott eszembe ez, a, ez az ArtPool weboldala, ami nem kereshető ugyan, de van egy Google legénye valamilyen, kereshető. Ez egy valódi időutazás, de oké, fogadjuk el, hogy, hogy van egy nem kereshető szájt, amit kimentettek CD-re, tehát valószínűleg mennyi, mennyi volt? 650 volt a CD-nek a felső korlátja? 650 és volt a 700-as talán. Égen, égen. Volt az nagyobb CD. Mindjárt megnézem, hogy a demonstrációs célokra itt tartott CD az, az egy 700 80 perces CD. Éh, értem. Jó. Ez néha a filmekre is hatással volt. Minden esetre volt, volt filmem két cd-n. Két cd-sen láttad a Matrix-ot? Jött összembe, ha már úgyis ezt a, ezt a feelinget hívta meg a... Igen, igen. a Matrix a két cd A 747-en utazás. Aha, igen, igen. Ja, pontosan. Na, és ahogy merünk tovább, ugye itt most el tud merülni a fórum történetében. Tehát el, elint tud indulni visszafelé, mert ugye kereshető. És visszakeresheti önmagát. És itt a könyv egy rendkívül fontos dolog történik, megtudjuk, hogy kell kiejteni a nevét. És ugye, ugye később derül ki, hogy a P, P betűt hozzáadta, mert egy másik kézi-nek olvasható nev is rákerült, aki ugyanúgy kéznek kellett ejteni. Tehát őt is, meg a másikat is kéznek kell ejteni, és nem készinek vagy késznek. Ez itt egyértelműen le van írva. Igen, végül is csak 122 oldalra vagyunk a szövegben, és már is megtudjuk, hogy hogyan kell kiejteni a főhősnek a nevét. Igen, igen, Jelzem Igen, gyerekénél ez nem ennyire egyszerű. Há. Hogy is hívják a gyereket? De ez a kiejtett verziója. <laughs> Valami x 12 a vége a dolognak. Ellenben, ahol, ahol én megálltam, az az, hogy... Egyrészt Parkaboy úgy beszél már az első, első cuccában, első megjegyzésében is, félig, mint Damage, az a jobban sikerült része. A másik része, az pedig egy tökéletesen nem formos beköszönés. A Cowboy poetry és az összes többi Tehát Hozzá egy kicsit az ember zavarban van, hogy teljesen ismeretlenekhez beszél, de hogy ez a normális ennyire, szerintem senki nem izad rá a Ugyanakkor egy nagyon érdekes megoldás az, ahogy így bemeséli most őt majd egyszer csak. Uh -huh. Hiszen eddig még csak egy nagyon pici levele volt, és alig valami jellege ahhoz képest, hogy mennyit fog majd még szerepelni. Uh -huh. Plusz azt is meg tudjuk, hogy ő a legalapabb leg fórumita alaptípusoknak az egyike, az, aki időnként sértetten elvonul a fórumra, és bebassza maga mögött a ajtót a monitorra majd három nappal később ismét megérkezik. Jó. Ja. Aha. Igen. Igen. És hát amit Marvin az teljesen így van, tehát ezt azt hiszem, hogy a második alkalommal beszéltük is, hogy hát nem véletlenül ugyanígy hívják a szerepjét. Uh -huh. Tehát a Gibson azzal tud azonosulni, azzal tud előre menni, hogyha egy másik kéz van, de az is egy kéz. Nem hiszem, hogy nem tudhatjuk, hogy a kettőnek van-e köze egymáshoz. Minden további nélkül lehet. Hogy ez a kéz a nagymamája vagy anyja akár annak a kéznek. Ezt nem tudhatjuk. Ajaj. Láthatóra Szóvítek a Sóvittak világnapja. Illetve, ha már egy óra 9 percig kibírtuk örvendharckocsi nélkül, minek a világnapja van? Nem hiszem, hogy a Sörmen van világnapja, de nyitok egy tiszta, mosatlan Google hát ha ott van valami hát. képés, abból ki lehet találni. Hát. Dénap van, azt tudom. Így hát. van, Dénap van. 76 éve Normandiában partoztáltak a szövetségesek. Erről mindent, minden katonai szimuláció rajongónak meg kell emlékezni egy pillanatra. Ez meg is volt, menjünk tovább. Sorolt fel a négy partot. E a Igen. Hat, hat párt Sword, Juno, Gold, Omaha, Utah. Mi a hatodik? Mi a hatodik párt? Uh -huh. Nem tudom, én csak a utah meg az omaha hát tudom. Igen, azok voltak az amerikai pártok. A Sword volt a kanadai, a Juno is kanadai angol volt, és a Sword, mert hagy is Há, jó vagy, elfogadjuk. Ja, Oké, okay. nem emlékszem, hogy tőle. lehet, hogy még volt egy Uh, furcsa érők voltak, na Lépjünk tovább. <gül> Mielőtt még reddek a sztorikáról is. Uh, ahogy megyünk előre, húf, uh, gyönyörű. gyönyörű uh, ugye megkeresi az első uh, uh, posztját Parkobojnak is, és uh, utána elkezd matatni a, uh, a Matte eloy Buttons of the tehát Képes úgy leírni ezt a nyomrult széket, mintha valóban egy űrhajónak lenne a vezérlőpultja. És, és, és, és it feels good when it moves. Jó érzés, amikor mozog. Powerful motors devoted to her comfort. Ez gyönyörű mondat. Tehát, hogy hatalmas erejű motorok szolgálják az ő kényelmét. A hatalmas erejű motorokból négy húzza most ezt a gépet, ezek apró villasmotorok, amikkel... Amikkel az ő széke, széke fejsületet Igen, viszont nem, nem Izén utazik, tehát nem, nem vasvillával hánytuk fel az utasokat osztályán, ahol a, a derekaddal kell hátra dönteni, mint az állatok a széket, hanem megnyomod, és akkor izé, ha a elektronikus zűrmögéssel, mint ráccsnak a keze. Hátra, hátra dől a ülésed. Uh -huh. Egy pillanat, eh, nagyon nagy csönd van, lehet, hogy a családom, megnézem, hogy van vannak. Ellenőrizd a megnétüket. Így horrorfilmek szoktak kezdődni, nem? Tehát ez a nagy csönd van, lehet, hogy eltűntek. Kiment az ajtón, akkor még nem tudtuk. Most olvastam a... a... Shining-nek, hogy miért, miért, volt, miért haragudott King kubrick hogy teljesen áthúzta az alapokat, ugyanazt a sztorít megcsinálta tökéletesen más alapokra. Az egy jó, jó történet, ha már a horrorfilmet miért tartunk. A családom eltűnt. Családom nincsenek, mert ez tervezett volt, hogy <gül> is tovább. Hívjuk a -e rendőrséget? Hát amennyiben felvezetés kell nekik a szülénapra, elmentek. Az megvan, hogyha elkezdett keresni a billentyűzetedet, akkor tudjuk, hogy baj van, hogyha a mechanikusat, akkor egyből rendőrrel megyünk. Aha. Ez Itt a mechanikusat. Hát ez a Code hogy hogyha valaki be volt szorulva, akkor egy csipogott, hogy hogy van a billentyűzeted, akkor tudod, hogy menni kell segíteni. Ha meg mechanikus billentyűzete volt a baj, akkor menni kell segíteni nagy Hát Ezt nem tudom, ezt, ezt nem ismerem. Ja. Na, és hát a hasára helyezi a iBokot, és a fiber of reading lempel, ami néz ki, mintha egy rendőrnek lenne a, a, a kis zseblámpája, azzal egy, egy kicsit rávilágít. Az egész úgy van leírva, mintha tényleg egy űrhajó lenne az űrhajóban. Uh, igen, mindez úgy, hogy. hogy az egyik leghétköznapibb dolog, amit leírt, az ez a egy mondatot érdemlő lámpa, ami igen. azt hiszem, hogy most 500 forint az IKEA-ban, és kb. Igen, a hotdog igen. mellé adják, hogyha kettőt veszel. Igen. igen. Na, és hát megy tovább ugye a, a különböző vágásokat végignézi, igen? Van még itt zárójelem, csak ha már ilyen teljesen adhok korszakolásokat végzünk igen. időnként közben, Uh, akkor abba érdemes belegondolni, legalább arra az egy másodpercre, ameddig a Dénapra is gondoltunk, uh -huh. hogy a regény születése és regény játszódásának ideje az a, a drága fénynek, a korszakának, a, a végének a kezdete. Na, és hogy tíz évvel később, mint az állat betörtek a ledek, tizenöt évvel később, mostanra a kefirhez is három LED fényforrás adnak. <gül> Igen. ami ez Nagyjából így van. Sokkal kevesebb volt,ért sokkal több fényt Na? ad le Igen. neked. Igen. Ez a mi életünkben történt, úgyhogy lényegében nagyon keveset gondolkodunk arról, hogy ez megtörtént. Aha, ez így van. Na. Na visszaúszva ide. A nagyon érdekes dolgokon megy keresztül a szöveg, ugyanis ugye felfedezi ezt a zenészt a egyik másik széken, ez a Billy Pryon, aztán az a neve, most így nem találom, igen Pryon, És van egy gyönyörű futtatás, a 124. oldal közepén, a... visszaemlékezik a apja paranoiájára. Vin, aki egy hidegháborús szakember volt, folyamatosan figyelt, folyamatosan paranoiában élt. Tehát ez a throw it for something to be domesticated-en, tehát ő tulajdonképpen a paranóiájával együtt élt, és úgy használta, mint, mint kész a ő allergiáját. Ezt, ezt is írja a következő mondatban, hogy egy olyan kronikus betegség volt, Amire sohasem kellett belegondolni, hogy mi a paranoia maga, hanem csak használni kellett. Én tudjátok, hogy mi a helyzet? Itt jöttem rá, amikor ezt olvastam, hogy a vinnek a paranóiája, ami segített neki túlélni a kémvilágban, az ugyanaz, mint a késznek a hiperérzékenysége a formákra, ami segít neki megérhetést adni a, a, a reklámvilágban. Tehát a egyiknek egy örökölt betegség, ha késznek, a vinnek pedig egy, egy szokás, amit felvet. de tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy van egy ilyen alap idegpályákon lovagló <gülüyor> e, e, e, hajsivákkal szólva, igazán e, e, az idegvályákon lovagló e, plusz betegsége vagy e, állapota, amit használ arra, hogy, e, hogy, e, hogy élje az életét, e, adott esetben pénzt keressen. És ugye arra figyelmezteti magát a kéz, hogy, hogy neki be kéne kapcsolni most az apja paronóját, mert nem véletlen, hogy ez a faszi, aki tegnap látott, vagy akár ma reggel a folytekkel a, a, találkozni, az, az itt van vele a gépen, és azért már annyira sok oldalt elolvastunk, hogy tudjuk, hogy akkor előbb-utóbb ezzel az emberrel lesz is valami, hiszen nemrég ütközött neki pár oldalra ezelőtt Bonics a a, a lejárónál és derült ki, hogy egy fontos szereplő. Hova tovább? Amúgy itt van a repülőn, csak ezt még nem tudja. Ugyanígy megint annak az esetével találkozunk, amikor egy olyan jelenséget ír le, ami amúgy teljesen általános. Tehát, hogy nem hatodik érzék, hanem az a fajta szakmai rutin, amiből érzed, hogy valami nem oké. Tudod, mint amikor, ha tudod, hogy az a magas sípoló hang, az azt jelenti, hogy valamelyik tápot igénytelenül tervezték meg, és sípol benne egy kondi, vagy amikor hallod azt, hogy nem úgy jár a motor, ahogy kellene neki lehet, hogy meg kéne nézetni, mert valami nem oké, mert nem ilyen szokott lenni a hangja, vagy a miért cicereg a mosógép, amikor ö, centrifugázik. Tehát a modern világban van egy csomó olyan dolog, ami, ami nem beletervezett visszajelzés, de hogy tudod, hogy mi az, akkor ezt tudod saját előnyödre használni. A hidegháborús paranója pont ugyanez, ahol az előnyöd az, hogy később nem egy berlini hídon cserélnek ki a szovjetre. Bocsánat, közben Attila ír, hogy nem tud bejönni. Látom, engedem. Ja, engedem, igen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ah, itt van. Jó. Na. Igen, szóval, hogy eddig is egyértelmű volt ez a pározó, és sokat beszéltünk volna, csak most vele is írja. E, igen, és e, itt egyébként kifutunk addig, ameddig én előre olvastam a szöveget. Uh -huh. Ellenben e, következő fejezetben, ha neked innen már nincsen semmi... Uh -huh. Uh -huh. E, Léphetünk tovább, igen. Jó, és megnézem, hogy hogyan van a magyarban ez a 14-es fejezetnek az eleje. Uh -huh. Mert... Hát angolul. angolul... Igen. Jó, volt ez a mon illata jellegű megjegyzés, csak ezt egész Japánra ki van húzva, hogy több különböző szénhidrogén illatot érez, ahogy Shinjuku állomásra kimegy. Uh -huh. Ami egy a... van furcsa leírása a, az életszagainak. Uh -huh. De még előtt álljunk meg egy másodpercre, a, mi a magyar fejezet cím? Mondom, ugyanaz egyébként, tehát az egy szerinti fordítás ott, a Bikül Gajdzin arca. Aha, Jó, Oké, rendben. Nem emlékszem, hogy a Bikül ebben van-e? Vagy pedig a következőben? Nem tudom. Uh -huh. De ugye az derül ki, hogy a, maga a zenész lett a bikő arca, ami egyébként egy japán yoghurt. Tehát, hogy e, e, tudjátok mire hasonlít? A daronnak van ilyen gyümölcsökortja. ami be... E, ez az az, egy ivo <gül> Na, e, itt a... E, az, kez, hogy kezdődik a magyar? Mi az első mondat? Mondom. Neonfényű félhomai és valami különös aromájú szénhidrogén illat fogadja, amikor kerekes kézipodja, tehát maga után von szóval elhagyja a Shinjuku Igen, tehát kivagytuk a teljes teret, és neonszínű égbolthoz kerültünk. Hol találkoztuk utoljára neonszínű égbolthal? Csak nem Japánban. Csak Japánban, pontosan egy könyvvel ezelőtt. <laughs> Igen, és egy könyvvel félvárossal. Igen, egy félvárossal, egy fél Japánnal alé, és, és tulajdonképpen ez is egy újító nyitó mondat. És még a átláncú monomerek is vannak, vagy nem tudom, mik jöttem. Igen, most külön, különösen arományú szénhidrogének kéne. vannak. Igen, igen. Ha egy kicsit tovább tartana ez a könyv, akkor nyilván izgalmas benzo a gyűrűkről is szól lenne előbb-utóbb. Igen, igen. igen. A, egy nagyon fontos dolgot mond a hárommal a későbbi bekezdésben, mégpedig azt, hogy a, a, a, kezd el mondani, csak hosszan mondja, hogy. A, és ez nagyon érdekes, és erre, erre, tényleg a ti választotok, és kíváncsi vagyok, azt írja, hogy nem allergiás a japán ikonokra. A japán divatra alapvetően nem allergiás. Azt mondjátok meg, nekem, kedves feneim, akkor mi az Isten fenéért nem így él? Tehát, hogyha van egy olyan környezet, ahol neki a láthatatlan a betegsége nem működik, mert ez nem tükörvilág, hanem ez egy másik világ, ahol, ahol nem parásztatja be őt a misleinbaba, vagy, a, vagy a akármi más, akkor miért nem itt el? Um, egyrészt nem tudjuk, hogy ki el. Tehát, hogy az allergia nem működhet úgy is, hogy annyira más személyotikában működnek a japán reklámok, hogy amiatt így izé felületi találkozáskor még nem ütik ki. De mihelyett elkezdesz abban élni, és nem a Bud Light lesz a sör, hanem a kirinichi akkor onnantól kezdve már elkezd működni. Tehát nem lehet biztos benne, hogy ezt kikapcsol. Uh -huh. uh, amit Marvin feltett kérdésként uh -huh. meg is miatt válaszolta miért nem Szibériá a vagy Debrecen mellé, aminek legalább reptere uh -huh. van uh -huh. uh, mondjuk kész hajduböszörményben az igen, az egy önmagában furcsa dolog lenne, elolvasnám azt a regényt is én voltam hajduböszörményem ne viccelj, 6-7 éven keresztül utaztam át rajta uh -huh. na, és uh... Egy, ugye azt írja, hogy, hogy amikor kinéz ablakon, akkor egy idegen, de félig ismerős marketing kultúra lép elé, rengeteg klubval, és, és át itt azt írja, hogy némelyik már túl sok neki, úgyhogy lehet, hogy ezért nem ér ott, mert nagyon, tehát nem, nem allergiásra, de viszont túltöltik az érzékeit. Tehát, hogy túl sok a reklám. Valószínűleg ez, ez lehet a válasz a kérdésemre. É, és ugye egy gyönyörű dolgot mond utána, és egyszerűen nem lehet e, nem e, e, e, megállítani egy pillanatra. Az pedig az, hogy tölteszik hogy a, e, fölteszik a e, táskáját egy megiskátra, e, aminek nem is tudom, hogy van-e neve, tudjátok, amiben a boly e, betolja a, boy a e, csomagodat a hotelbe. Ez egy ilyen, úgy néz ki, mintha egy fogas és egy. Raklap eh, szerelem gyerekre lenne, tudjátok mi ez. És ilyen arany. Eh, hát, ez nem bajna a tank. Eh, tud valaki esetleg képet keresni róla? Ez a Lagicskárt hotelben hogyan néz ki? Ez egy egészen elképesztő eh, tárgy. Ez a, hát a, a legolcsóbb ikkeesé. Kabátakasztó alatta pedig Gurós Raklap Kb. Eh, eh, az a helyzet, egy itt van. Eh, Mindjárt, kirakok egy képet, ezek egészen elképesztő dolgok. Azt mondja, hogy cím másolással... Na, csak meg kell találni az ablakot, majdnem nem sikerült. Na, ott van egy. Én is tolok egyet. Én, az én inkább hosszabb, mint a te hinked. Ne, ne, <gül> ne, ne, ne, ne, ne. Elébbre nem is lehet kattintani a olyan hosszú. Na, ez az. Ez a 443 fontba kerülő történet, amit most úgy látom 25% kedvezménye lehet megvenni. Ez a legicskárt és minden száradában, minden elegáns hotelben ilyen lágicskárt van. Hú, azért én inkább olyan hosszú, hogy kiló. És azt írja, hogy, hogy, hogy ha elgondolkoztatja őt ez a rituális mozdulat, lehet, hogy az európai hotelek aranykorából való. És valójában ez a válasz, hogy amikor a japánok a 1800-as évek végén lemásolták, az európai kultúrát, akkor minden rituáléjét is lemásolták vele, és, és ők nem változtattak rajta. Nálunk már nem így működnek a száradák, de náluk még igen. Tehát ugye ez, hogy a japánok hogyan másolták az európai kultúrát, erre eszménytlen sok szori van. Talán a köri a legjobb sztori, amit a csak a ismerhetnek, de aki esetleg ezt nem tette meg, kelt a kedvükért. Egészen motosan a japán haditengerészeti köri. Igen. Azért vezettek be, mert rájöttek arra, hogy egyébként kihullik a katonáknak a foga a skorbut miatt, és a köré erre működött, ezért egy admirális ki kéne próbálni, és úgy emlékszem, hogy később meggyőzte a flottát is, hogy tulajdonképpen a foggal rendelkező nem legyengült tengerész az fickósabb, mint a foggal nem rendelkező ellenben legyengült tengerész. Hát ennél még bonyolultabb a dolog, mert Mercury egy indiai életet. Akkor mi az Isten pokláért, nem susit oda, vagy, e, vagy mit tudom én, ahogy hívják a japán pörköltet, most elfejtettem a nevét. Miért körit e, szolgáltak fel a japán hadi hajóin? Mert a briteknél Tudosan. ez volt. Már Egyébként az volt, az a kötelező linket hozzá a British Navy curry csak ez uh -huh. már keresni egy másik szöveget. Ez 2010-ben Bruce Sterling írta a évele évelei évon, uh -huh. ami ami egy csodálatos dolog, ezt minden évben bele kell olvasni, egészen addig, amíg meg nem jelenik Jászmina Teszanovics délszláv művész és Bruce Sterling felesége is szétnem offolja az egészet. Amelyben arról beszél, hogy a milánóiakat nem nagyon lehet divadban legyőzni. Tehát Milánóban az átlag hajléktalan is jobban öltözik, mint bárhol bárki más és ezt a verset ezt nem lehet megnyerni, izgalmas módokon lehet elveszíteni, mondja az állítás. Például az, hogyha a szemiotikát feltekeret 11-re, olyan ruhákba öltözöl, ami ugyan Milánóban nem számít divatosnak, de érzékelik rajta, hogy valahol ennek divatosnak kell lennie. És ilyen módon például a, a japán gothic lolita az oké, okay, az már, ha nem is milánói szint, de az elismerik. Minden más az vesztőpálya. Tehát, hogy megpróbálsz milánóinak, legrosszabb az a legrosszabb, az nyilván el fogod cseszni. Ha megpróbálsz divatos lenni, akkor azzal egy előkelő második-harmadik helyet meg lehet szerezni. Ha sokkolod a milánóiakat valami olyan divattal, ami, amit nem tudnak megfejteni, de érzik, hogy ez az, akkor az a, az a megosztott második hely. Uh -huh. És itt van a szöveg egyébként. Dobtam linket, de minden szava arany, valamit Petőfi. Tényleg az. <laughs> Tényleg a Na, és hát egy gyönyörű oldal következik. Ugye önmagában ez egy fantasztikus hasonlat, hogy hogyan írja le a szobáját. Most nem olvasom föl, egyszerűen csak ennyit mond róla, olyan, mint a James bond -sett. Inkább rossz tanács, mint Conner is. El tudjuk képzelni, hogy a Blue Ant milyen szobát vetett neki a park helyett Tokióban, aminek ugye az egyik specialitása, hogy az egyik ablakból valamennyire elállítni a császári protokertjére. A császai palata kártya megvan nektek? Hogy miért speciális? Mm, nincs. A, a Babel idején, tehát a 80 évek közepén végén a tokiói ingatlanárak elég magasra szöktek. Annyira magasra, és ezt a vágvölgyi haverom mindig úgy mondta, hogy, hogy a japánok imádják összehasonlózatot. Na most akadtál ezt meg, meg Annyira magas lett a tokiói kerekár, ugye ezért volt olyan sok ne? Tehát a bubble idején, a 80-as években annyira magasra szöktek az árak, hogy a japánok, akik imádják az összehasonlítósdit, azok kiszámolták, ja a igen, a Vágvölgyi meselte, kiszámították, ja, most politikai nem vállalható ő, vagy mi a helyzet? Nem tudom, nem tudom, hogy most éppen, éppen a Vagesza, ami van. Azt tudom, hogy most valamelyik kerületi lapnak lett a főszöket. Nem az. Ja, ja, hanem... hanem, hogy alattad van egy másik. Aha. Már az én monitoromon. Ki? hol? Egy másik vágvölgyi. Ja, ah, oké. Okay. Nem alattam van, hanem arra. <laughs> Értem, nekem arra. a tőlem arra. De hát ő tepeltő. Tény. <gül> Igen. Na, tehát a Vágvágyi B. András mesélte, hogy imádták összehasonlítani a, túl, a japánok, és, és kiszámolták, hogy a Tokiai császári palota értéke négyzetméterben a földterületnek, az megegyezik Kalifornia állam teljes földterületének az értékével. Ez nagyjából mutatja, hogy milyen nehéz ott új épületet építeni, és milyen, milyen az ingatlanárak és az, hogyha a szobád rá lát egy kis részéről a azott az ott egy ilyen napi 500 dolláros plusz költség a Egyik barátomnak volt olyan uh, albérlete, amit azzal hirdettek, hogy uh, Gellért-hegy látszik. Uh -huh. Ezt le is csekkoltuk, mert arról az utcáról nem látszik a Gellért-hegy. Uh -huh de mivel egy gangos bérháznak a szintjén volt, ezért hogyha a picit rozsdás kerítésen amúgy életveszélyesen hátrahajoltál, akkor a két kémény között tényleg lehetett látni a sörbontó a tetejét. Tehát tulajdonképpen rá lehet írni. A másik pedig, hogy akkor a japán parkolásnak az úgynevezett nem fért be iskoláját, nem tudom, ismeritek-e. Nem, nem. Van, van x méretű garázsod, és van y méretű autód, ahol a viszonyok azok, hát X kisebb, mint Y. Tokyori Roudid, igen. Igen, ilyeneket időnként Bóna Kovács Tokyori fotozik fotózik a mai napig. Aha. Aha. Ez a van. A itt. Nagyon keveset posztol, de minden posztját elolvasom. Igen. Most a Covid kapcsán többet. Az egyik legjobb olyan blog, ami még mindig működik és magyar nyelven íródik. A blogarchivum nagyon beszédes ez a 2009-ben 140, 2010-ben 134, 61, 61, 43, 21, 14, 6, 3, 7. Tehát, hogy nagyon lecsökkent. Ez egy kiváló blog volt. Uh, a egyik egy legjobb olvasmány. Facebookon egészen aktív. Uh -huh. A Facebookon az van, hogy néha, ő meg néha a feleséget esznek föl. Én mindent elolvasok, meg imádom. A egyik legjobb, legjobb meredék valakinek, aki szereti a utazást és más világutat. Hát a másik meg a Wang folyó, annak uh -huh. jobban, rá kell feszülni, jobban rá kell készülni a stílusára. Uh -huh. az, az azt író a más és egy rendkívül sok mindentudó ember. Igen, nagyon-nagyon szeretem. Na, és hát most jön egy, egy csodálatos hasonlat, amit nem tudom, hogy magyarul erő tudsz szarántani. Ugye a James Bond utáni egész bekezdést kéne elolvasni. A távirányítón megnyom egy gombot, mire a függöny hangtanul félresiklik. Mögötte feltárul a meglepően virtuális városkép, egy szinte lebegő, neonfényű, legórengeteg, karakteresen orientális ami amihez fogható sehol máshol nincs a világon. Speciális darabokra lenne szükséget, hogy ilyet akarnál otthon összerakni. Ameddig a szemellát lát, mindenütt lüktető emblémák, olyan vállalatóriások logói, amelyekről kész még hírből sem hallott, és ez már önmagában is megérte az utazást. Most már emlékszik a szédítő érzésre és a felfedezésre, hogy itt sok márka érzés valamilyen titokzatos módon lesz szerintül. A skótkockás bőrberi plédek semmi reakciót nem váltanak ki belőle, se a Montblanc, se a Gucci, talán ez alkalommal még a Práda undora is elmúlik. Na, erről beszélek. Köszönöm. Erről beszélek, hogy nem hat rá a japán, a japán a, a, a, tehát nem lesz allergiás a japántól, úgyhogy tényleg egy jó kérdés, hogy miért nem itt él, Valószínűleg azért, mert azért is jelen vannak. Viszont ez egy magasabb uh, szint, uh -huh. mert uh, ami, ami a, az európai márkáknak a... tepertőája <gül> a kérlek. Mit A csetembe írt, hogy mindig el akar hogy Prádába sörözni. <gül> ah, ah. Egyébként az kuba, ha jól emlékszem, a konyha is nagyon jó. Uh -huh. uh, Mindenesetre... <gül> Euh, szóval izéte a, a Práda az, az tök európai márka, oh. és hogyha annak kihúzzák a méregfogát, európai luxus márkat. Ezt nem mondtuk még talán ki, hogy készí, azért, hogy kész, az... Van benne egy vonóval a sznobból, Ez biztos. Ó, Attila is beszállt mai. Végig uh, szét kell ültetnünk uh, a gyerekeket. Bocsi, uh, so már so próbálom megállni, hogy megtalálja. Szóvis so hallmazva. Igen? Uh, tulajdonképpen csak én akartam. Ja, jó. Hát, hogy önmagában a Práda megint egy érdekes történet. Uh -huh. uh, a Gucci nekem kicsit kevésbé. Bár... Oh. Uh, bár gucci volt, vagy két éve full robotos, szerverfarmos divatbemutatójuk összel. Hú, azt, nem tudom. Azt hiszem neki gazsát nézek, addig én elkezdek googlizni. Uh, nem, az nem Gucci volt, az nagyon nem Gucci. Az, uh... az Chanel volt. Mm. Chanel lett volna. Az Chanel. Ugyanúgy, oh. ahogy egy évvel később. Linket, linket. Az, az is. Jó, akkor semmi nem menti a Prádát. A, a Prádának volt 2012-ben egy, egy nagyon érdekes uh, uh, maszkulitás paródia uh, kollekciója uh, hollywoodi filmszorokkal, uh -huh. ahol ilyen nagyon pici, ismétlődő pisztolyok voltak, minden ilyesmi. Az, az nagyon tetszett. Hát, nagyon érdekes. Ez a a, a chanel az bedobtam a Prádát, azt azt keresd meg, kérlek. Ez, ez, ez a szerver szarmas, ez nagyon fura. Ugh, nagyon. E, figyelj, ez egy, ez egy izgalmas, nem tudom én, 5-10 olyan év van, amikor ezt meg lehet lépni. Uh -huh. Tehát, hogy már nagyon szexi a technológia, uh -huh. még nem a Kim az első cégnél, ami eszedbe jut róluk. Uh -huh és a sét... hogy például... Igen, sétálású modelleket izé szervernek tűnő dolgok között. Van ledes táskájuk. Ledbántius-os táskájuk például. Uh, De a... te... Én ezt utcán nem láttam még. <gül> és a táska az egy piszaki érdekes dolog, <gül> mert ugye a táska az a termék, amit az az ember fog megvenni, aki nagyon vágyik arra, hogy az, abban a márkából valamivel rendelkezzen. Uh -huh. uh, a sálat azt kevésnek érzi, ami megfizethetően rohadt drága lenne. Uh -huh. Viszont uh -huh. egy 700 dolláros táskára azért össze lehet spórolni a pénzt. Tehát a kistáska az, az a kapudrogja a, a designer fashionnek. Uh -huh. uh -huh. Mondom, ezt nem én, hanem a hú, Dana akárki a, a remek uh -huh. könyvében, amit mindjárt belinkelk uh -huh. ide. Uh -huh. Közben én itt beletekertem a, a prádás bemutatóba. Érdekes. Érdekes. Uh -huh. View Side Show. Uh -huh. Na, ezt elteszem, később megnézegetem. Erre kíváncsi vagyok. Csak ez nyolc éves már, hihetetlen burván nem vagyok, kében. <laughs> ezek amit gasta belinkelt él, ezek a ruhák úgy néznek ki, mintha az egyik által nagyon kedvelt játékból, a dizöből lennének különböző különböző szereplők jelmezei. Közben kereselem rá egy évre a. 17 őszi kollekció, az pedig uh, uh, ülhajós rakétás volt, az, az, az még nagyon-nagyon szép díszlete volt ennek. Te ezeknek a soknak egyébként a díszlete az érdekes, nem magadák. Maga uh -huh, uh -huh. Igen, látom. Uh, látom a 12-es uh -huh. képig eltekértek a gaznak az első uh -huh. Az az a, az a klasszik uh, paraszos henchman csávó, úgy is öltözve, igen, uh -huh. a 2012-es azt meg úgy nézétek, hogy ez a, ez a Grand Budapest Hotel ideje. Igen, uh -huh. kb. Tehát ez a közép-európai exotikum. Uh -huh. Uh -huh. Majd benne a világ legszebb színésze, de valószínűleg a legcsúnyabb szerepét játszotta, vagy a legkevésbé uh -huh. vonzót. Uh -huh. uh, Egyébként most, hogy mondod, tudjátok erről a némelyik ruháról a Starcraft-nak a jutnak eszembe ahol a ilyen e, e, kelet-európai kijelentéssel e, azt mondja e, ilyen középkorú, férfi, hogy Maslow Cruiser Operational, <gül> és ilyen nagyon elegánsa vasát ruhája van. Azt mindig belgának képzeltem egyébként, olyan Aha. volt a bajsza. Hát, ah, igen, a bajsza, az a bajszos, így van. Azt hiszem a Sarkas kettőben is megtartotta egyébként ezt a szokását, csak azon nem játszottam, annyit, hogy meg tudjam. <gül> Na. A következő rész, ami jön a szövegben, az annak a leírása, hogy hogyan csalják csapdába ezt a szerencsétlen japán gyereket. Bocsás, És meg, a előtte a... egy, mondod, mm hagyd -hmm. olvassak fel, aztán hagylak beszélni. Ugye? E Csak most megütött itt. Gyorsan áttanulmányozza az internet az mellékelt instrukciókat, aztán előveszi az ibook mm -hmm. Ez a Hotel wi című mm -hmm. más emberek pokla. Nem biztos, wifi. Az nem biztos, hogy Wifi fi wifi, eh, Wi-fit, eh, hát olyan, én, eh, nekem van világos emléken wifi használatról 2000, mondjuk ilyen három környékéről, viszont a Gibson nem tudta még, hogy van wifi. fi eh, Szerintem itt a hotell használat azt jelenti, hogy bedugod a eh, falba a gépet, és Akkor utána pedig, a... pedig gateway-t kell konfigurálni. Ország egy ilyen két három lépéses dolog lehet. Igen, valami, először valami Captive fortára jutsz, ami nyilván ebben az országban ráadásul Japánul van. Igen, igen. Akkor még nem tudtak ilyet, hogy, hogy vagy csatás, wifi, vagy hogy például személyre szóló kapcsolatod van, esetleg a szobád számára beütöd, akkor automatikusan fel Ezek tök új dolgok, tehát ez még most is ilyen, hogy mondjam, kérdéses, Attila tud erről beszélni, hogy elmentünk egy országba, azt sem tudjuk biztosan, hogy van mobilhálózat, és ilyen őrült erre magátunk csalászállatába, hogy megtaláljuk a netet a megfelelő erősségben, Libanonban. Tudod, mi a nagyon meglepő egyébként, hogy elég sokat olvasok mostanában arról, csak közben keresem, mikor kaptam először Moszkitótól e-mailt, hogy a nemzetállamok így úgy és amúgy meghaladottak. Aha ami egy szép idealista dolog, a uh -huh. uh, realpolitik részét nem látom a dologon, hogy olyan fog kialakulni. És hogy tulajdonképpen szabványok vezérelte világban élünk, ahol már azért a falból nagy részt ugyanaz jön, vagy ugyanaz a kétfajta áram jön. Uh -huh. Ellenben, amikor el, az ember először döbben rá arra, hogy a minden szempontból Európai, Európa közepén levő Svájcban nem tudja bedugni a falba a dugót, mert egy milliméterrel arrébb van az egyik. <gül> egyik lábbanak a dugasznak, és ráadásul kéne még egy másik földelős láb. Aha. Az úgy rádöbbent arra, hogy, hogy itt van egy száz éves történet, amit még nem sikerült standardizálni rendesen, illetve de, csak van 8 egymás melletti standard. Aha. Ákos most nincs velünk, úgyhogy nem tudjuk megkérni, hogy erről személyesen, személyesen meséljen. A, az a helyzet, hogy, hogy most eszembe jutott, hogy sok-sok évvel ezelőtt, de nem tudom pontosan hány évvel ezelőtt, emlékeztek arra, amikor még nem volt mobilnek, és, és nagyjából fejbe hogy hol van szabad wifi, amire föl lehet csatlakozni. Nem tudom, hogy a jelenlévő nyolc személy közül, akkor hét rajtam kívül, Maxigáz neve mond valakinek valamit. Nekem természetesen igen. Igen. igen. igen. Gáz... Ah, persze, igen. igen. Maxi Gáz vitt engem először Először hackerspace pénzbe, de lehet, hogy nem ő volt. Minden, tőle tudom, hogy léteznek ilyen helyek, és ő már a 2000-es évek környékén nagyon aktív volt. Igen, ő arról a Maxigázról nevezte magát, mert hogy közös a egyik kedvenc sorozatunk, aminek a zenéjével talán már is köszönhetünk, a Karózok Dalával. De hogy, de hogy a, én Maxigáz haverom, az azon emberek egyike volt Budapesten, amikor éppen itt járt valami rövid ideig, akik fölfújták a falakra azokat a jelek, amikor azt mutatták, hogy a közelben van olyan -e a wifi, amiben lehet lopni. Igen, ezek azok a jelek, amiket Európában senki nem használt szerintem. Igen, szerintem rajta kívül nem sokan. <gül> Viszont megfelelően kevés időt töltett Európában ahhoz, hogy, hogy, hogy azért a szokása meglegyem. Magyar Word... tudom, voltam, van. Word drive voltam annak idején. Volt, hogy egyébként négyes-hatossal. Uh -huh. uh -huh. Három dolgot kellett megcsinálni. Az egyik, átrakni listening módba a wifi kártyát a gépedbe. Ez némi hekkelésre járt, mert ezt nem szerették. Voltak olyan usb eszközök, amiket sosem sikerült megszerezni, amik szerették volna, de ezt keresni kellett volna. Csatlakoztatni egy GPS-t a laptophoz lehetőleg Bluetooth-on, ami adja a Megtalált wi a pozíciót, és egy szoftverrel ezt a kettőt összegyúrni egy térképre, és imádkozni, hogy ne annyira a villamos, hogy, hogy elszaladja el, a nyitott wi fi mellett. Ha ebből összeraktál volna egy város térképet, az használható lett volna valamire, de igazából átlagban azt hoztak ki Budapesten, amikor egyszer már origósként megcsináltuk ezt a vizsgálatot, hogy bármely sarkon volt éppen nyitott valamelyik szolgáltató által adarakott router, ami nyilván a gyerekeknek tesztek volna, ha nem. Nem, izé, ne, speed tesztelem el az internetjüket. <gül> igen, igen, igen. Na, tehát, hogy eh, az hiszem, hogy a Gibson még nem halt a amikor ezt a könyvet írta, és ezek az e, utasítások, ezek az és kapcsolatra vonatkoznak. És csak, hogy a hivatkozás meglegyen. A gyakorlat, amiről beszélgettünk eddig az egyik a war driving, az a feldelítés, a másik pedig a war choking, igen. ahol felrajzolod, hogy milyen e, jó van a környéken. Aha, ez az, ez az, így van. Így van. Igen, csak itt. E, csak itt az utcára írják, ők pedig a falra fújták. E, igen, sosem láttam egy meggyőző bizonyítéket annak ez tényleg létezette a vadonban. Aha. Én sem, tehát én tudom, hogy ő ilyet, de nem indultam el a városból, megkeresem. A... Szóval, ami most következik, abban a részben, ugye ezt a klasszikus csapdát építik föl, hogy összefotoshopolnak tulajdonképpen egy avatar. Itt leírja, hogy milyen, milyen részletekből tehát például, hogy a Musashi kishugának a a, a, a szobájába photoshopolnak be, azt hiszem, hogy talán egy pincérnőt, aki, aki megfelelően japánnak néz ki. E, igen, e, hogy is hívják? Bartender. E, e, bartender. és Bartender. És létrehoznak tulajdonképpen egy ilyen avatárt, aki, e, aki ennek a takinevű férfinak a behálozására e, e, hivatott. E, és ebben igazából nem húztam el semmit, azon kívül, hogy létezik. És, és akkor most jön egy rész, amikor kimegy az utcára, és ez az egyetlen rész, ahol igazából egy picit el fog bénázni Japánon. És rögtön úgy kezdi, hogy, hogy pár, pár utcásorokra lép, vesz egy fekete és egy pár kínai napszönveget, ez hogy van a magyarban? a napszönveget, egy izraeli egy izraeli igen. igen. Igen. A, a, a, a, ez szintén vágvölgyi B. Andrásnak a sztorijai, de hogy a japánok néha beleőrülnek nemzetekbe, hogy bizonyos szakmákat ennek, ezeknek a nemzeteknek kell e, e, üzni. Nem tudom, hogy Marvin, megvan-e ez a része a e, Tokyo underground de hogy például bizonyos klubokban csak és fizerelag nigiriai kidobókat szabad alkalmazni. És ha nincs nigiriai kidobód, akkor ilyen béna vagy. Ezért nigiriai kidobókat importálnak, vagy <gül> a klubnak a státusza meg Ez erősen 90-es évek volt, de de fantasztikus történet, ha még mindig megvan, nem tudom. A japárokra mind a kettő jellemző lehet, hogy mindig így van. Vagy egy teljesen más mostan most felállás. Egyik barátom, uh... Fizetés-kiegészítésként Japánban egyébként kutatóállatorvos, uh -huh. de még Japánban élt elég hosszan, addig uh -huh. egy darabig volt uh, hamis pap. Uh -huh. Mert hogyha izé vagy, ha gaijin vagy, akkor, akkor az is lehet, hogy katolikus pap, vagy az jól néz ki, hogyha a sintószertartás szertartás, még egy-két más szertartás szerint is összeházasodunk. Uh -huh. úgy egy hét végén uh -huh. uh, Két-három-négy párt összeadott egyébként az európaiak a vendégkört és a reverendet egymástól öröhlik. <gül> Geniális. Geniális. Na, és hát egy izraeli utcai vesz, hogy kerül egy izraeli utcai Japánba, azt nem tudjuk, de majdnem száz százalék, hogy ez egy Gibson élmény, tehát hogy ő ténylegesen találkozott egy ilyennel. És mert ugye nyilván egy saját ír meg most itt újra, és Uh, tehát itt uh, végig vég az utcán, és látta, például ez zseniális, hogy, uh, hogy tisztítják az uh, utat egy ilyen, tudjátok, egy ilyen robotkefével, uh, és, uh, és uh, uh, hogy uh, Eh, eh, hogy eltávolítják ilyen kisebb szendeződéseket, eh, vagy gyomokat, bár ő egészen biztos abban, hogy itt nem föld van a eh, út alatt, hanem ilyen tökéletesen elhelyezett kábelek. Ugye ezt nem ön lehet, lehet máshogy, eh, máshogy értelmezni. Eh, ha emlékeztek arra, amikor pár évvel ezelőtt beszokat az útest valahol Tokióban, vagy valamilyen hasonló helyen, meg megvan az a sztori? Amikor egy yep. nagy nagy lyuk, lyuk keletkezett, akkor azt hozom. Azt mondja, hogy... Jó, amíg te megkeresed, addig én egy ilyen szerelmes levelet intézek itt mindenkihez. Belinkeltem Ingrid Burlingtonnak a Networks of New York című munkáját. Ennek van később egy normálisan kiadott verziója is, az itt van a polcomon, annyit csinál, hogy végigjátl a New Yorkot, és azokat a jeleket a földön, amik nem a hobó, ezért wifi kódok, hanem különböző infrastruktúra munkások helyezték, hogy tudja, hogy hol van a milyen kábel, azokat dokumentálta és megmagyarázza. Egy olyan nézete a városnak, amire az ember nem szokott gondolni, pedig amúgy egyébként mondjuk akár Budapesten is érdemes a, a lábadalán nézni, mert a, a mindenféle ilyen a fém zárólapkák, mi ennek a neve, a jóisten. Csatornafedelek, ez az. Azok azok nem azok, amiket cserélnek akkor, hogyha így változik az államszerkezet, megszűnnek cégek, vagy akármi. A Rákóczi téren azt tudom, hogy van egy magyar császár és királyi beszélő hálózat, uh -huh. Fenéletó, mert hát. És tenként az volt a jó orvos, amit nem uh flexelikre -huh. volt, csak azért a király, mert Igen. már nincsen száz éve. Igen. Kelt, ez az általán látott legjobb könyvek egyike valaha. Emlékszem, amikor egy ilyen hat hét éve mutattad, és akkor is istent tiszteltem Atilla csak, hogy referenciaként. Ezt egész pontosan négy éve mutattad, mert a jövő városába ezért került bele a város Szöveteljáték, játék, ami most ugyan pont nincsen benne de, de hogy alapvetően ez volt a kiindulópontja, hogy, hogy egy ilyen rendszeren keresztül ismerjük meg a várost. Mert hogy ebbe a könyvben kategóriáként van, hogy mit kell nézni a városban, mik azok az eszközök, amik, amik a infrastruktúrát adják. Uh, igen, illetve Burrington az, most nem találom azt az előadását, azt hiszem, hogy CCC-n volt, uh, ami, hát ugyane, de megvan, from server farm to data table, Uh -huh. a címet csak hogy még egy szó suma, de ma, de uh -huh. hogyan, uh, uh -huh. ne, mi találjuk ki azt, amiben uh, ugyanennek a felfedezésnek ment utána, plusz a hogyan jár ő nyaralni, és benne van véknyem, meg, meg uh, reakció egy korábbi Stevenson szövegre, uh -huh. és ez az a nő, aki elment megnézni, hogy hogyan jön ki a tengerből az optikai kábel. Uh -huh. Úgy nevezett lófasz, nem? Egy kábel kijön egy tengerből, és így ennyi, és befut egy dobozba, ugyanakkor elment megnézni, mire ezt látni kell. Ez uh, Remek reme kutató, meg kell nézni mindent, aha. amit csinál. Ez nagyon jó, ez, ez nagyon jó. Köszönöm szépen. És, uh, én meg közben belinkeltem ezt a, ezt a japán történetet, a BBC-nek egy cikét. Ugye itt azért jutott valamire eszembe, mert itt tényleg látszik, hogy mi van a föld alatt Japánban. E, és egy ilyen, nyílt egy ilyen szinkhol, egy, egy ilyen süpedés, és az a érdekes benne, hogy azt hiszem, hogy kettő nappal később betemték. Tehát, hogy a, ott a képer ugye azt írja, hogy a jövő heti állapot, tehát, hogy e, az állapot, amikor megtörtént, és utána egy héttel, de ez valójában már a, e, egy héttel későbbi fotózás, de hogy két nap alatt megcsinálták. E, Ö, és, és, igen? és akkor még egy dolgot akarok, hogy hogy és Japán természetesen az a hely, ahol, ahol tudnak művésztet csinálni a csatornafedelekből. Igen. Uh -huh. Tehát az egyedi, festett, a helyre jellemző uh, uh -huh. figurákat, uh, mosolygó kis szöcskét, akármit tartamazó cucoknak galériai vannak az interneten. Most én beraktam ide egy nem uh -huh. tudom én húsz oldalnyit. Ez nagyon kemény, ez nagyon kemény. És ez 33 oldalon keresztül tolja, hogy milyen csatornafedelek vannak. Ez nagyon uh -huh. komoly. Uh, ehhez kapcsolódik nagyon távol az is, hogy Hú, régén olvastam a cikket, de lehet, hogy rosszul foglalom össze. Mint van valami olyan adó rész, mint nálunk az 1 amit az ember a szülővárosának hú, adhat. Hú. Uh -huh. Vagy annak a városnak, amivel ő szimpatizál. Uh -huh. És ugye erre kitaláltak nyilván egy PR kampányt, hogy, hogy akkor szimpatizálja, nem tudom, Nagoyával. Uh -huh. Ennek van maszkotja, valami ajándékot kap az, aki oda küldi az adójának azt, nem tudom, akár hány százalékát, amit oda lehet küldeni. Ezt az ajándékot, ezt próbálják helyesíteni, tehát hogyha ott híres a Szilva és akkor kapsz egy kis zacskóizét, uh, Assal-Szilvát, egyszer csak az év uh -huh. során. Az egy százalékos kampányokhoz képest, uh, hogy is mondjam, fel van minden ezerszerre, uh -huh. és helyesítve van nagyon durván. Mert hogy amúgy a pénz uh -huh. az pénz. És uh, uh -huh. nagyon sokan Tokióba adóznak, tehát a vidéki városok, vid vid vidéki települések ebből egészen szép uh -huh. pénzt tudnak szakítani. Uh -huh. Ez a Japanese manhole covers, ez egészen elképesztő. Ezt már elkezdtem nézegetni, de elfelejtettem, és most eszembe jutott. Ez is. Attila, csinálunk ilyeneket. Csinálunk egy öntörőészleget a Maker Space-be, jó? Ha lehet ízeket önteni, csatornafedőt. Majd valamhol máshol. <gül> Na, nagy a kohó. <gül> Na, viszont mostani alkalmunk végére értünk, ahogy látom. Három perc van még és nekem mennem kell a családom után, megkeresni őket, a godzilla tartottunk.